Поковтала у двері, відкрили. Бабця віднесла кошику темні покої, далі, убралася в чорно і повела до вечері в келії при свічках. Молоді дівченята прислужували мені свіжо, щиро і ніжно. Ми говорили про Бога, про світ, про гроші і про взуття. Точно. Взутики в них примітивні, з грубої шкіри, айно, ну, ну, і хто тримає. Сесію обитель? Стрічан? Віктор Максимович? Так, дивно. Я теж не повірив. Проте двері розкрилися, і до мене підсів він. Як з портрета, правда. Посміх, очі, костюм. О, я спочатку боготворив його. Та після першої зради, ваших уявлень про нього, нехай так. Звичайна справа. Політик не має статики. Він розвивається у часі і просторі. як? Просто. Спочатку несе прогресив, потім обтесується, продається і, маєш, падіння кумира, як ломка. Ломка, пане, а ви знаєте, що таке ломка? Майже знаю, а то Не розкидайтесь цим, я знаю, напевне, ледве із того скапав. Добре, і що далі? Картопля вже захолола та мірче взявся до неї. Цяпав видалкою і слухав. Стричан говорив довго, а я так само довго їв, запивав вином і їв очами дівчаток. Він говорив виважено і рівно, про Бога і про потребу вчасно до Бога прийти, але ж певне у нього свій, що Бог певне, та ні. До такого він не доріс. Він пересічний політик, з пересічними думками і пересічним оточенням, але в нього є один хто, простий сільський маляр, ми би сказали, тютя чи богомаз, але ні, то не простий хлоп, ти його бачив, я бачив його картини. Цього досить, а що, не знаю, мені ні. Даремно, стрічан показав дати каву прямо в галерею, і ми пішли через двері, двері і двері, спинилися у чорноті. Я ж перечепився, стрічан утримав, а то б. Слизько було, та ні, просто на рівні. Дива, правда. Раптом ж мене світло вихопило із чорноти сині очі, як сніг, як небо в зимі, бачив потім лице, груди, Христос. Я закаменів, очі прошили мене, перештрикнули наскрізь, астричан Був поряд. Раптом клацало світло за оло кімнату, і я. Завидів світ, світ у кольорах. Оранжеві гарбузи, Світозелена капуста, Яблука і корови, Коні і мухи, дими. Тільки люди були не зовсім люди, Щось середнє між духом і полотном, І раптом, знову раптом, Знову і знову раптом Полилась музика, Ніжна і сумновита. Стричан бачив, що я Захлинувся і мовив, Якамсе, «Мальовидло?» «Супер!» – видихнув я. Мірче забув про картоплю. Зачудово наслухав навіть. Слухав щупак. «Супер не те слово, правда?» «Та певно, так. Але цього ніхто не бачить. А ви хочете?» «Ні, Бог не хоче, і я. То Бог чи ні, розумієш? Бог – це частина мене, а я – це частина Бога. Отже, частина Бога у мені не хоче цього. Ти бачи, маляра?» Ні. Він повісився на віжках у монастирі, там є фіра, збита з дарівних дощок, дишло криве, а колеса обковано дерев'яні. Тими віжками і нині, старий Петро, поганяє стару кобилу, нащо добру пропадати? Сизовіше і він знаєш, і достеменно, може, може, і так Мо курити, ага, але дуже шкода. Що вам, пане, шкода? Кажете, суперталант. Бог бере колесо мене найкращих. Але ж він сам Бог покликав. Аж так? Певне. стрічан сумував. І просив мене поробити копії. Що йому? Чи на продаж? Я не знаю. Видиш, ади? Їду. Платить добре? А що? Хоч зарахувати? Та ні. Чо? Чо? Мір, що витяг папір з кишені. На поготові. Маляр ніч не промовив. Ані так, ані ні. Взяв капелюх і потупав. А мобіла, то не моя, зник. Мільче покликав гарсона. Скільки з мене? Ні скільки. Тобто? ходить ціну? Добре. А можна газету? Яку прошу? Яка є? Може сексі? Та ні. Я уже за старий. Щось пристойне. Гаразд. Гарсон приніс матлебкого паперу, позаторічній експерт. Тут картинки. Добро. Може, Морозова? Ні, мо горілочки з льодом, якщо звичайно мо. Мо двісті грамів ліміт. Не сипляху, осьо, дав папірчик крешту лише собі. Гарсон блиснув очима. Я мзду не беру. Ти жартуєш? Ага. Мзду взяв і потупав. Запищала, Мірча, глипнув крізь до окола. Пищала мобіла у Мірчі, ту перед носом. Навіть не знав натиснути. Осьо. Гарсон поклав пляху на стіл і допоміг. Алло, слухаю. Говорить стрічан. Хто це? Це я. Хто я? Говори. Мірча. Маєш годину для мене? А що? Я в канів, гаразд. Веселаю катер, але ж... «Дай гарсону трубку. Прошу, пана». «Альо? Так. Ні. Так. Ні. Ні. Так». Гарсон нарешті просяяв. «Окей». Мірча не розумів. «Ти нагадуєш мені одну дівчину Олю? Знаєш її? Ні бачив любовні стихи. А, чим нагадую? Всім дивно. Мені так само дивно. Ви співпадаєте геть у всьому. Тільки стать... Тільки стат, ти її дуже любив? Мені здавалося, а? Ну і чим скінчилося? Ще нічим. Спостерігатимеш? Так, мушу. Така моя покута. Професія?